Gràcies, Bé, eh, per acabar aquest, eh, aquesta tanda de preguntes als alcaldables acabarem amb Roger Zelaguet, 52 anys, que es presenta a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sallent pel Partit dels Socialistes de Catalunya, de professió és doctora enginyer industrial de la Universitat de la UPC, Uh, com a experiència en el camp polític podem explicar que ha estat regidora d'universitats al Ajuntament de Manresa durant els anys durant el període del 2003 al 2007. Uh, pertany a l'executiva de la Federació Unzena de la PSC i secretària de Formació del mateix i com a altres qüestions que puguem destacar del seu perfil, doncs podem destacar que ha sigut uh, vicerrectora de la UPC durant el període 1999-2003. Uh, sense més dilacions, comencem uh, qualsevol dels assistents que vulgui fer alguna qüestió doncs, endavant bueno, sí, ningú no diu res, com sempre la mateixa pregunta de tothom uh, no hi ha la Maribel ah, sí. uh, continuo pensant que teniu un problema de gremi uh, el fet de que hi hagi aquesta batalla contínua entre els partits polítics no és bo pel poble, descoratja molta gent i fa un ambient una mica depressiu a vegades per persones que podrien participar. Jo estic convençut de que en la gestió d'un poblet com aquest la part ideològica potser no és tan clau com en d'altres ambients de gestió i que el fet de, si poguéssim tenir 13 regidors treballant amb eficiència Podria, això voldria dir que tothom es podria encarregar d'una àrea petitona, concreta, i amb el seu petit grupet a darrere potser forem més eficients. Vosaltres estaríeu disposats a intentar-ho, que hi hagués eh, un, un govern de, de tothom, ho veieu impossible, i el tema de la participació ciutadana. Ja et dono 10 minuts de feina. Bé, Aina, no és una pregunta fàcil, eh? Jo, jo veig complicat que siguin 13 regidors eh, per, la, per la manera de ser o de pensar de les diferents persones o de les diferents formacions. Ara, eh, és a dir, 13 regidors de l'Ajuntament ocupant diferents càrrecs, ho veig complicat, eh? No, no dic que no estigui disposada o no estigui disposada a fer-ho, no, no, no sóc una persona que m'acostumi fer por res, M'he dedicat molts anys a fer gestió i me n'he sortit més bé o més malament i, per tant, no me'n faria. Però sí que ho trobaria una mica complicat, eh? Um, I i t'ho responc molt sincerament perquè no sabia que feies aquesta pregunta perquè he arribat fa poc de Girona i no, no ho sabia, eh? Um, el que sí penso és que jo he anat a alguns plens, no molts, i, i sí que vaig trobar una diferència substancial... De, de la situació dels plens a Sallent a la situació dels plens que jo vivia a Manresa. Eren uns plens molt diferents, molt més tranquils, hi havien una quantitat de forces polítiques iguals que les d'aquí i es vivia tot en un ambient molt menys crispat, molt, molt distès, quan arribaven èpoques senyalades com l'època de Nadal o l'època de, de festes de la llum compartíem al voltant d'una mateixa taula cava i havíem arribat a ballar jo havia ballat amb el Javaloies del PP i ens ho havíem passat bé i per tant vaig trobar una mica estrany o vaig trobar complicat l'ambient que es donaven els plens en aquí no? I, i per dos motius no només pel que passava en l'equip de govern sinó inclús per les rèpliques i el tipus de preguntes que la gent del públic feia, que penso, en certa manera, és una mica arriscat eh, donar el micròfon a, sense cap mena de... i que algú pugui dir, alcalde, ets un no això ho trobo una mica... S'han de conservar les formes, el ple és una cosa important, és allà on es decideixen moltes coses, i crec que s'ha de conservar determinades formes, i que sí, està clar que si en cas de que entrés a governar, Uh, sí que intentaria que les coses fossin diferents és a dir, la gent quan ha de fer una pregunta se l'ha de pensar, l'ha de, de portar per escrit ha de meditar què va a dir i un no pot agafar el micro i insultar l'alcalde per molt que sigui, o insultar-me un regidor eh? això jo crec que és una cosa que és greu per tant sí que t'he de dir que vaig trobar una diferència molt gran mm, a partir d'un cert moment vaig deixar d'anar i els escoltava a través del meu regidor del PSC tenia la informació que necessitava, però tampoc hi vaig donar... Eh? Però crec que es poden fer plens i pot haver-hi equips de govern amb una entesa molt més gran que la que hi ha aquí. Hi ha ja, boicot. No, com deia, sento fer la pregunta, perquè com a part implicada potser no em tocaria, però és que tinc els pèls mica de punta, perquè m'ha semblat sentir que deies que potser la gent no tindria dret a, anar a fer una pregunta al ple quan li vingués de gust i això m'espanta una mica, no? És a dir, estarem d'acord tots que no s'ha d'anar a insultar, però el fet de que insinuïs de que si ets guanyes les eleccions no deixaràs que la gent espontàniament faci una pregunta al plenari, m'espanta una mica, la veritat. Estic, estic dient això textualment. Una persona que vol anar al plenari i vol fer una pregunta ens l'ha de fer per escrit, hem de saber què ve a dir i per tant ho, ho dic tal qual t'ho dic. Vull dir, soc sincera i vinc a dir el que penso. Doncs jo seré sincer també i ho lamento profundament. Bona tarda. Uh, creu que l'Ajuntament s'ha d'involucrar amb la relació amb la piscina per tal de que Sallem pugui tenir unes instal·lacions pel que fa doncs, a l'àmbit aquàtic de, de, de la piscina, que dignifiquin el poble i els usuaris, que en som tots? Bé, jo, jo crec que el problema de la piscina, la piscina és una entitat privada i jo el que penso és que ha quedat molt en desús, és a dir, s'han malmès bastant les instal·lacions, de fet, comparada amb moltes de les piscines que tenim al voltant, la seva situació és bastant desastrosa, I llavors jo crec que si a la piscina demana recolzament de l'Ajuntament amb el que puguem fer-hi intentaríem ajudar el problema és que no venen unes èpoques gaire bones com per poder eh, dir no, és que nosaltres faríem que la piscina fos això eh, la veritat és que eh, crec que no que, que potser no podrem ajudar en el sentit de posar-hi molts diners, potser sí que s'haguessin tingut que potser prioritzar unes coses i altres no, això els que han governat o sabien. Jo crec que les instal·lacions de la piscina són importants, les fa servir molta gent i penso que si demanen un cert suport o demanen alguna possibilitat de poder fer, ajudar ls a plantejar alguna aval, doncs ho podríem intentar però tampoc sé dir-te ben bé, sé que la situació està ara, que els demanen un aval hipotecari, no sé com se'n sortiran, si tenen algun problema i ens ho venen a demanar, nosaltres estarem amatents amb el que ens diguin. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo volia parlar del runam, del runam de Sallent i per extensió dels altres RONAMs. Uh, resulta que contra el criteri d'una part de la població, però es va decidir, es va permetre ampliar el runam i es va fer una autorització ambiental. No obstant, uh, segons el meu criteri, penso que potser l'ajuntament no, bueno, no, no, penso que l'Ajuntament no, no es mira com a part implicada que se segueixi exactament l'autorització ambiental. Recordo d'un dia que vam parlar, amb tu ja, eh, amb, amb, amb prousal i llavors eh, veu dir que l'autorització ambiental eh, vosaltres éreu partidaris però que miraríeu de seguir-la estrictament eh, actualment no se segueix penseu si entreu a l'Ajuntament a agafar una actitud combativa i exigent de perseguir que l'empresa compleixi estrictament l'autorització ambiental o no? Deixar o vam facilitar i tens tota la raó de que hi hagués una ampliació del RONAM però també t'he de dir que si no hi ha un compliment estricte del que es va pactar que nosaltres el que preteníem és que des de l'autoritat mediambiental es fixessin unes condicions t'ho ben asseguro que els, farem, doncs, que els farem complir el que vam dir i això amb dol eh? amb dol per part dels responsables d'aquesta situació que són els de la mina Hola Uh, bona tarda. De part dels veïns del barri de l'Estació, encara ens queden uns quants temes pocs, però uns quants per tancar i voldríem saber quina és la vostra postura respecte a la problemàtica que queda al barri. Bé, uh, la conec poquet, la veritat. Eh? Hem parlat amb el nostre regidor i jo, bueno, jo penso que mm, el, el, la feina que va fer l'antic eh, equip de govern de l'esquerra republicana que presidia la Mireia va ser formidable és a dir, va aconseguir tota una sèrie de coses que crec que sense la seva, el seu combat haguessin costat d'aconseguir i penso que ara el que s'ha de fer és anar acabant de tancar i pressionar per anar-ho tancant tot i anar tancant tots aquests serrells que queden que jo, que jo penso que es poden tancar sense cap problema és que n'estic convençuda soc molt ràpida i eh, contestant per. El tipus de... és la manera, la, la manera que m'he format i soc molt, molt, molt ràpida.: Jo tinc una pregunta que he fet a tots els candidats d'avui no hi era, que és: eh, com creus que s'ha de gestionar un, un punt d'informació juvenil perquè funcioni realment i si creus que la turbina qui se funciona, com hauria de funcionar? Jo conec poc el problema del, de, de la turbina crec que no funciona gaire bé i, que, i el que sí que sé perquè he parat a molta gent del meu entorn que em diuen que aquí la cellena el jovent té certs problemes no? i crec que s'hi hauria de posar una mica de mà perquè s'han fet moltes coses i s'han tirat endavant coses i crec que pels jovent els hi falten molts incentius i els hi falten eh, una política molt clara de cap on es vol anar i també penso que s'han de fer Escoltar totes les sensibilitats que hi ha en el poble, que n'hi deuen haver de molt diferents Igual hi ha gent que s'estima més fer un tipus de festa o fer un tipus d'activitat que un altra, o hi ha gent que s'estima més una sala de música lliure per poder a tocar la guitarra o per poder a tocar el piano o hi ha una altra, doncs escoltar ls una mica tots i tirar-ho davant d'una vegada perquè em dol que el jovent es queixi reiteradament de, de, que aquí Sallent té problemes per fer no sé què, que té problemes per que és que ens anem d'anar fora a fer i bé, això sí que m'ha arribat eh? per tant, tampoc et sabria donar eh, la, la, la, una solució perquè penso que per tenir solucions has d'escoltar difer les diferents sensibilitats que hi ha i tirar davant una política clara, tampoc costa tant crec, eh? Uh, sí, és... És veritat, i lligant amb el que deia l'Esteve, que potser a nivell local no haurien de pesar tant les ideologies, jo penso que és inevitable que pesin, però en qualsevol cas sí que té una importància molt important la persona que està al cap davant de les formacions. No és el mateix el PSC o la mateixa Esquerra Republicana o la mateixa CUP no té perquè ser la mateixa en funció de la persona que hi hagi i lligat amb això el PSC ha fet diferents papers en els diferents ajuntaments on té representació inclús alcaldies amb temes tan punyents com és per exemple la regulació del Burka o de la, del BEL, els espais públics inclús amb el tema de les ordenances del civisme no sé si teniu la sensació que el PSC a hauria d'intentar regular també efectes de civisme i per tant entendre que l'espai públic qui decideix utilitzar-lo no és el poble, sinó que és les institucions i fins i tot fer el pas de, de decidir que dones que, que prediquen la seva religió a partir d'una manifestació externa com pot ser Bel no tenen dret a utilitzar els espais públics. Bé, mira, no m'ho heu gaire bé. És una pregunta que no m'he plantejat. L'únic que sí que puc dir és que estic d'acord amb el que deies que el Burka en els espais públics jo tampoc hi estaria d'acord i amb tot el que més no, no, la veritat és que no m'ho he rumiant molt bé no, no sé ben bé sí que el, sé que el PSC ha fet diferents opcions depèn d on ha governat però bueno, crec que la, la formació, l'educació i el bagatge que porten les persones com tu deies que lideren una formació en un poble concret doncs a vegades la manera de pensar fan una cosa o fan una altra potser també en funció de, de, de, del que porten i del bagatge que porten eh? no, no tens per què fer molt cas ni el que et diu el partit i hi ha certes coses en què penso que preval la, la, la, una mica la formació que tens no? em sap greu no poder-te dir més però no hi he pensat Anna uh, Creu vostè que les petites obres que es poden fer sense haver d'assumir un gran cost econòmic tenen importància versus les grans obres com podrien ser donc una residència, la sala polivalent de cal carreres, etc. I si fos així que la seva, la seva resposta fos afirmativa, em pot ficar algun exemple d'alguna coseta que creu que és susceptible de ser millorada per la seguretat de les persones, per una major mobilitat, etc etc i que hi pugui haver reparat, i que estigui d'acord amb mi que no vol gaire cèntims s'ho aguantar-ho moltes moltes perquè crec que en aquests moments el nostre poble té uns espais públics relativament degradats jo vaig a un parc infantil i anava a buscar aigua a la font allà aquella font no hi ha aigua te'n vas al cerdat del Xipell de la font no salta aigua els espais de les aceres estan penoses només has d'anar aquí darrere que hi ha una cera que la gent no s'hi fa mal de miracle tots els espais esjardinats o les gespes està tot, està tot bueno, la veritat és que està tot, està tot molt degradat i crec que no arreglar per exemple la font que hi ha al parc on hi ha la torre del gas no m'imagino que valgui gaires diners però és que no hi ha manera que surti aigua, allà hi juga canalla per rentar-se les mans i cauen per rentar-los una mica, allà no surt mai aigua i dius, que hi han coses que no les entenc i estic totalment d'acord amb tu, primer és el ciutadà cada viure, cada anar d'anar un parc que té canalla, que passa per les aceres, que va al Serrat del Xipell a caminar i es troba en un munt de, de, de, de coses, ara, clar, depèn del que s'ha de fer, si sí cobren espais enormes però perquè el vianani camini tranquil·lament no s'hi fixen gaire gens jo reiteradament he demanat en aquest ajuntament que hi ha ara, no l'anterior eh? el d'ara, que reclin un pas que hi ha pujant pel, pel cementiri al serrat del Xipell que passa aigua i les senyores grans jo encara salto però potser d'aquí cinc anys ja no podré saltar i per tant em mullo els peus cada vegada aquí passo, no ho ha arreglat mai ningú ho, ho demano reiteradament des de fa molt temps, ningú ha fet absolutament res, allà hi passa molta gent que va cap a la muntanya, no només hi passen cotxes, hi passem gent caminant doncs aquests petits detalls s'han de cuidar, és que el poble també és això, que ens falta una residència ja ho sé, però si no hi han diners o n'hi ha pocs, però, veure m m perdoneu, però ja hem gastat en macrocoses, coses gastant un munt de diners i no, i no em ficarem... Amb llibres de cavalleria i per no dir el que s'ha gastat al camp de futbol i per anar al serral del xipell em tinc a mullar els peus que aquí pujo bueno, jo repeteixo, jo encara salto però hi ha senyores que queden ben molles Bueno, hola Parlem de Cornet uh, resulta que ja ho he demanat als altres candidats també Uh, hi ha una sèrie de millores no, d'obres corrents a cornet, com poden ser doncs netejar l'entorn, poderr els arbres, uh, pintar una façana, la barana que ha caigut, que importen una petita quantitat al mes i estem gestionant amb l'Ajuntament, però no actual, però encara no de, hem acabat de concretar-ho de fer un conveni de tal manera que la gestió i un petit pressupost ens passi a nosaltres. La idea és si estaríeu a favor d'aquest traspàs de poders en petita quantitat m'explico, no de fer un petit conveni i el poguessis controlar el poguessis home, totalment d'acord però totalment d'acord, crec que és la manera la gent més propera és la que sap com gestionar aquells diners perquè el seu entorn més proper estigui millor o si és una brana o si és una façana bé, gairebé és de calaix i hauria d'estar resolt, és molt senzill fer un conveni el problema és que quan els diners es gasten amb segons què i no amb segons què, llavors passa el que passa Sí, no me'n puc estar, eh? com que has comentat que s'han fet obres faraòniques, algunes de les quals podríem plantejar la seva idoneïtat, recordar-vos que s'han fet gràcies a vosaltres que heu donat el suport en qualsevol cas i lligat amb el tema de pressupostos dir també si, si penseu que s'ha de caminar vers pressupostos participatius i s'ha de fer un exercici de, de responsabilitat col·lectiva i implicar més gent encara en l'elaboració dels pressupostos més enllà dels propis regidors. Dues coses. La primera... El Partit dels Socialistes de Catalunya, almenys des de que jo tinc una certa consciència d'estar aquí sellent i estructurar una mica l'agrupació i poder començar a treballar una mica de, segons el nostre funcionament, ha intentat sempre que la gent pogués governar tranquil·lament. Altra cosa és el que protestàvem o els impediments que hi posàvem una vegada parlàvem. Però sí que és veritat, Anna, que moltes vegades hem donat el seu suport perquè si volien que ho fessin. Eh? La governabilitat, aquells senyors van treure majoria absoluta, i vam donat suport, es podien haver equivocat o no, però una vegada els has donat suport que governin i que facin. Aquesta és la nostra manera de pensar, evidentment que és criticable o no, depèn que tu em té la seva manera de pensar eh? d'una manera més pràctica volien fer tal cosa, la fessin ens vam barallar molt per la gespa del camp al final ben dir, ja prou jo no em barallo més per la gespa del camp de futbol deixem-ho estar I, i altres coses, el que passa que una vegada les coses ja veus que no te'n surts doncs fèiem el que creiem que havíem de fer amb el regidor, amb el Valentí en quant a la participació totalment d'acord jo he viscut a eh, quan jo vaig ser regidora a Manresa, i perdoneu que faci aquesta referència, amb la Núria Sensat vaig viure tot el procés de participació ciutadana i vam treballar-hi molt amb la participació ciutadana. I perdoneu que em refereixi el que m'ha dit abans el, el cap de llista de la CUP, la participació ciutadana no és agafar el micròfon i que qualsevol pugui fer cap pregunta, si sí que ho és, però Manresa no ho era. I és la participació ciutadana que jo he viscut, la que he treballat al costat de la Núria Sensati de gent d'aquell Ajuntament. I per tant, si s'ha de fer participació ciutadana, tindria coses a portar i tindria mm, exp experiència, entre cometes. Eh? No ho liderava jo, però sí que havia anat a molts consells de participació ciutadana, que els fèiem els diumenges en una sala de Manresa, i on hi havia tota la gent, i eren molt macos. La veritat és que jo hi havia disfrutat molt. Jo tinc una altra pregunta. És No acabo d'entendre primer que el PSC voti a favor coses, com deies tu, que no hi esteu d'acord? Això primer. I segona, has dit que tenien majoria absoluta? No tenien, tenien. No tenien majoria, però no absoluta. Per tant, podíeu decidir si fer un govern d'esquerres o donar el suport a Convergència heu decidit donar el suport a Convergència el que vull demanar és si tornés a passar si el PSC tingués la clau de la governabilitat si també escolliria la Convergència o la llista més votada en comptes de fer servir altres variables No, perdona, eh, eh, havia dit que perdona, eh, m'he equivocat doncs. havia dit que era la llista més votada ah, perdó, eh, no, no tenia majoria, perdoneu Eh? llavors és veritat que en moments donats li vam donar però era un problema de decidir si donàvem un, si haguéssim impedit tot el que es proposava ho haguéssim impedit tot i llavors em penso que les coses així no fan i no van, és la meva manera de pensar la del nostre regidor Valentí i ho, ho vam decidir d'aquesta manera és a dir, sí que hi havia coses que les podíem criticar quan estàvem i vèiem els projectes o vèiem què és el que passava podíem criticar obertament i hi havien 20 i 30 trucades però que arribava un moment que nosaltres, depèn de cadascú com és o de la seva responsabilitat, dèiem Oita, doncs, eh, que facin això ho votarem a favor això no, també t'he de dir que hi, havia, hi han hagut moltes modificacions el pressupost, que és una cosa que ens miràvem amb molt detall i moltes coses que no s'han arribat a gastar que, i no s'han emparaulat i no s'ha generat més dèficit perquè hi teníem un regidor que ho controlava d'una forma bastant acurada. I llavors també de dir que hem fet coses en positiu en aquest sentit. Amb altres no les hem pogut tirar enrere perquè ben dir oi, te, volen fer, ho facin. És una manera de funcionar i de fer, respectable com qualsevol altra. Em demanes per què no vam donar l'alcaldia a l'Esquerra la Republicana a les eleccions passades? És un tema molt complicat, hi havia moltes pressions de diferents llocs i una de les pressions importants era l'antiga regidora que havia estat del PSC durant molts anys, que havia aguantat la nostra ocupació durant molts anys i que bueno, va costar una mica perquè tenia, bueno, es va sentir menys tinguda i aquells problemes personals que acaben fent que les decisions tinguin que ser unes i no són unes altres. Demanava també si ara, el, després del 22 de maig, si torna a haver- cap, si no hi ha cap majoria absoluta i el PSC té la clau per decidir si torna a donar el suport a la llista més votada o a algú altre per diferents variables, si tornareu a donar suport a la llista més votada o a convergència o us, o us guiareu per d'altres variables. No, ens guiarem, suposo, per moltes variables, però per exemple, eh, s'hauran d'acceptar determinades coses amb les que jo creiem, val? Mm i a determinades coses en les que proposem si no hi ha acord amb determinades coses que són molt nostres doncs buscarem amb qui puguem tenir un acord per tirar endavant un projecte concret que nosaltres pensem que podem doter-me i bàsicament és una mica d'eficàcia i eficiència en les coses de l'Ajuntament i l'altra cosa que pensem que és molt important pel nostre poble que fa molt temps i que també he viscut amb d'altres pobles i que també penso que en tinc una part d'experiència, és que el nostre Ajuntament no té una planificació estratègica ben feta i per tant hi ha moments que no saps ben bé cap on va. I jo crec que ha arribat el moment de que un pugui seure i dir què volem? I potser quan s'arribi a fer, o quan s'arribi al final d'aquest camí, nosaltres ja no hi som els que ara ens estem plantejant, però és igual, tu has de deixar un futur molt clar perquè hi ha un, un, una guia a seguir que pugui ser variada, evidentment, els plans estratègics no es fan per tota la vida, però jo crec que és una mancança que té l'Ajuntament en aquests moments. En aquest tema de, de planificació de futur és, és un dels temes que jo penso que, que fora molt bo que els partits polítics sapiguessin obrir les portes i finestres, no només les portes, perquè la gent que té coses a dir, professionals del, dels temes, tinguin, eh, perquè a mi sempre em, em, em, em dole una mica haver-ho de dir, eh, però a tothom sembla la boca d'aquestes paraules, participació és una paraula tan gastada com transversal, com ecològic i tot això, sabe? però no, de fet hi ha molt poques eines eh, eficients perquè les persones que saben de què parlen parlin del tema que, que, que controlen una mica. I si els partits polítics no són capaços de fer això, Eh, jo penso que serà difícil de, de, de fer planificacions acurades gràcies Estic totalment d'acord Esteve, a més a més eh, te'n torno a repetir i no voldria que la gent pensés però expertesa en planificació estratègica amb vuit anys vaig ser vicerrectora de la Universitat Politécnica de Catalunya va viure tot el procés de planificació estratègica que es va acabar fa poc i la universitat tenia una ruta a seguir una ruta a seguir que es va consensuar com es va poder amb l'oposició a la universitat també hi ha l'equip que governi la seva oposició i a l'Ajuntament de Manresa també vam obrir tot aquest procés de planificació estratègica i hi ha coses que les hem vist acabades ara quan passejo per Manresa i dic mira això estaven allà posat i no hi ha ningú que ho hagi tirat enrere sinó que tothom anava la una empantant, altra cosa que llavors en els plans ens podíem discutir per una cosa o per una altra i l'altre procés que repeteixo que vaig viure junt amb la planificació estratègica és el de participació ciutadana i en el de participació ciutadana aquesta planificació estratègica també va passar per un procés de participació ciutadana i la veritat és que va ser molt enriquidor per a eh? Vostè ha, ha parlat reiteradament de que és indispensable i esperantori tenir una orientació, una orientació amb el sentit de, de com volem enfocar el futur. Ens podria concretar una miqueta més doncs quina, quina és aquesta orientació que volen donar a la política municipal i si pogués concretar-ho doncs, amb algun tema que vostès poguessin arribar a pensar que és del tot indispensable i que és imperatiu Bé, la planificació estratègica és una cosa que s'enriqueix a mesura que es, quan es comença tu, tu, tu tens una sèrie de bueno, uns elements que tens a la mà i a mesura que la gent del, de, que, que hi participa la va omplint, és un procés que el que fa és anar-se eh, anar creixent i anar-se nodrint a mesura que avança val? però jo per exemple a mi m'agradaria saber quin és el poble que volem jo no tinc clar que Sallent si ja ho sé que és el mapa però ja ha vegades que tinc la sensació que només és el mapa perquè té el Ronam Salí i que no és el mapa per res més Hi hauria de ser un poble per viure hauríem de, de, de pensar de quina manera podem pressionar com a ajuntament ja sé que hi podem fer poc Potser per tenir algun mitjà de transport que ens faciliti molt més anar cap a Manresa, i això de Manresa, evidentment, cap a Barcelona o cap al corredor mediterrani. Si potser tenim un mitjà molt més ràpid per anar o empalmar amb el corredor mediterrani, potser vindran empreses que es posaran aquí perquè això els serà fàcil. Eh, podem pressionar o, o fer que... La, que, que, que més que res que la gent vegi cap on quin cellent volem, un cellent per viure un cellent que vingui gent aquí que visquin aquí, ja tenim moltes botigues aquí, comercialment cellent hi ha moltes botigues sempre que, que, que puguem captar gent cap aquí de quina manera volem vendre cellent jo penso que per mi, eh, perdoneu però jo, jo que, f, que sóc sa llentina eh, no, no, no sé cap on va no, no, no tinc consciència de què diguis no, és que a sa llent volem anar cap aquí mai m'ha explicat ningú cap a bon sa llent i ho he demanat no? i em sembla que Bàsicament seria això, no? mirar què necessitem. Segur que hi ha coses que potser no són grans projectes, però que sí que poden fer. Tenim algun atractiu turístic? Com el potenciem? Aquest, el CAT que tenim aquí al costat serveix d'atractiu turístic? No ho sé. A mi, a mi jo en dubto, perquè jo no sé ben bé qui hi han ha, allà, ni ben bé què es fa. Jo vaig trobar una cosa una mica estranya però bueno, estan allà i eh, tenim alguna què, què podem fer perquè això sigui un poble on hi puguem viure i no anem perdent habitants no? i llavors, clar, si això ho fas a través d'un procés de participació ciutadana, que tothom hi participa arriba un moment que hi ha un sellent que és el que vols i és una planificació a cinc, a cinc anys vista o a deu i llavors es va fent i es construeix mica en mica, però ha de ser una cosa de tots, eh? de tots els que governen i de tota la gent que bueno, de tota la gent vull dir que els posicions de participació es fan amb les associacions de veïns amb... i, i l'altra cosa que ha dit l'Esteve abans que, que m'ha agradat que ho deies és veritat que en els polítics ens falta la capacitat de, de, de pensar que hi ha gent que sap d'una cosa i a mi més seria igual del partit que fos però si hi ha algú que sap d'un se l'ha d'escoltar Eh? hi ha gent que sap de química o hi ha gent que sap d'economia i jo no en sé, eh? jo sé d'electrònica i per tant podria discutir-me amb algú sobre les antenes, sobre l'eficiència energètica o sobre el rendiment que té un panell solar o sobre el rendiment que té, jo encara m'atreveixo a discutir perquè soc enginyer industrial i, i, bueno, i aquí... però potser no m'atreveria a discutir de determinades coses i buscaria algú que en sapigués i aquest algú que en sapigués, si és sobre aquest algú és del poble, millor i l'escolto i valoro, què diu, perquè no sabem de tot. Concretament, l'altre dia vaig veure que hi havia un llibre que posava la física que hauria de saber tot polític, perquè hi han coses de física que són elementals, i quan parles d'un rendiment, d'una planta, d'un hi han coses que són elementals i que potser sí que les hauríem de saber i no pensar que ho sabem tot ja diria que ja hem esgotat el, el temps uh, gràcies un altre cop a tothom per haver participat haver fet preguntes, gràcies també a Daniel Rocaus per haver participat a aquest acte per haver obert una mica més la política dels ciutadans estic segur que s'han quedat uh, sorpresos de les respostes de tots els alcaldables i gràcies com no també a Roserge Laguet uh, candidata del PSC a l'alcaldia de Sallent en les properes eleccions el 22 de maig, gràcies també i molta sort i gràcies a tothom Eleccions Municipals 2011, programació especial a Ràdio Sallent.